Сталося. Дмитро заплющив очі і приклав руку до чола, ніби йому враз стало недобре. Поярення Анастасії кинулася до нього. «Дмитрику, ну що ж це ти? Ти ж казав, що Менгу не зуміє взяти Києва, ще йому не по зубах він. А тепер, не ти гадаєш, що Менгу переможе нас?» Дмитро важко підвів голову, відкинув назад довгі пасма темнорусого волосся, зітхнув. «Менгу не візьме!» Але що буде, коли сюди прийде Батий? Не думай про це. Адже у нас є князь Михайло. Хай він думає. А ми будемо довечерювати. Боярин знову взяв ложку, дістав шмат гусятини з кашею. А й справді, давайте довечерювати та відпочивати. Бо хто зна, що готує нам наступний ранок. Прокинувся Добриня відгрюкуту в двері. Заспав подумав з досадою, схоплюючись з ліжка і швидко одягаючись. Грюкіт розлівся ще дужчий. Одночасно почувся голос. «Боярине! Боярине, вставай швидше!» У Добрині обірвалося серце. Менго оточує Київ. На ходу, застібаючи кожуха, він вийшов у стіни. Там уже стояв зі свічки в руках боярин Дмитро і відчиняв двері. Від притоку морозівного повітря свічка заблимала, і в її мерехтливому світлі вимальовувалася вкрита ім'єм висока постать у кожусі та волохатій шапці. То був Двірський некодим. «Що сталося, татари чи з стрібою в голосі спитав Дмитро. «Ні, боярине, і не татари, і не горімо!» – спокола відповів Двірський. «Нарочний від князя. Жде тебе біля воріт». Треба їхати з ним так рано, ніч же і чому? Князь виїздить із Києва. Дмитро охнув. Це була приголомшлива новина. Як виїздить? Куди? Залишає Київ. Велів тобі негайно прибути. Як же так? У таку хвилину, коли татарі під містом? Усінів з'явилися Микола та Степан заспані у довгих білих сорочках. Що тут? Хто грюкав? Одягайтеся, хутко, поїдемо до князя, кинув їм Дмитро, а Никодимові звелів сідлати трьох коней. Дозволь і мені з тобою, боярине, обізвався Добриня. Дмитро погодився. Іди з Никодимом, допоможеш осідлати коней і швидше. Невдовзі четверо верхівців виїхали з воріт і разом з княжем нарочним поскакали до Володимирового города. Там, на Майдані, між князівськими хоромами і Десятиною церквою, при світлі смолоскипів влаштувалася в дорогу кінна князівська дружина. Попереду стояло кілька закритих саней з домочадцями князя, княгинею Оленою, дочками та онуками. З хоромів виносили клунки з припасами. Князь, одягнутий по дорожньому в чорний кожух широким коміром та взутий у биті Стояв у товаристи Боярина, Федора та Духівника Івана і тихо розмовляв з ними. Дмитро сплигнув з коня, віддав поводи Добрині. «Доброго ранку, княже! Що сталося?» Михайло Всеволодович обняв тисяцького за плечі. «Дмитре, я покликав тебе, щоб повідомити про свій від'їзд і попрощатися. Я вирішив залишити Київ». «Залишити Київ з дружиною? Як же можна? У такий час?» – не втримався від вигуку Дмитро. «От саме тому, що такий час». Князь з притиском вимовив слово «такий», «я і від'їжджаю». «Ти спитаєш, чому?» – відповім. «Вранці довкола Києва стане менгу, а в мене дружини жменька одна. Навіть півтисячі не набереться». Як з неї відстоювати столицю? От я й вирішив поїхати у Володимир та в Галич до князя Данила просити підмогу. А якщо там не знайду, то подамся в Угорщину до короля Бели. Там мій син Ростислав сватається до його дочки Анни, то, гадаю, Бела не відмовить прислати військо на поміч. А як же ми, княжи? Я покликувати не тільки для того, щоб попрощатися, а й для того, щоб наділити тебе військовою владою над киянами. Озброюй їх, захищай місто, поки сил стане. Будеш відтепер не тільки тисяцьким, а й воєводою. І хай допомагає тобі Бог. Дмитро схилив голову. Княжі слова не втішили його, не зняли з душі тривогу. Дякую за ласку, княже, але без князя в такий час... «Що скажуть люди?» Михайло Всеволодович нічого не відповів на ці гіркі слова, а Рвучко обняв воєводу трикі перехрестив. «Прощай, Дмитре! Хай береже тебе Бог! А мені пора!» Він поспішно сів у криті сани, торкнув візника. «Рушай!» Тайкома від киян, без почести, без хвали чи хули покинув князь Михайло Київ у тяжку годину. Дмитро... Вивів його за білгородські ворота і довго стояв мовчки, вдивляючись, як валка саней і вершників швидко розтає в нічній імлі. Тоді зірвав з голови шапку і з пересердя ударив нею об землю. «Прокляття! Отік, князь! Залишив нас на призволяще! Дбає про себе, а не про Київ! Нещасне місто! нещасний народ наш! Нема до кого тобі прихилитися!» Нема у кого допомоги просити. Добриня зіскочив з коня, підняв шапку. Візьми воєводу, простудишся. Хоча князь Михайло намагався та виїхати з Києва, чутка про його від'їзд швидко поширилася по всьому місту, і воно загуло, завирувало. стривожні кияни вибігали на вулиці. Це правда, що князь утік? Кажуть, утік. О Боже, що ж тепер з нами буде? Ви чули? Новина бростала з догадками та вигадками. Всі бояри теж повтікали, та невже? А на Подолі, на житньому ринку, кажуть, учора бігла собака з двома головами.